Al-Fadhil Nabi Muhammad Idris Shahudin, sidang hadirin 우리 dekat Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir kita tuan-tuan dan -tuan, muslimat sekalian. kita telah pun menghuraikan tiga ayat pertama daripada surah ta Surah yang merupakan satu motivasi kepada Nabi SAW dan dengan hidayah Allah Subhanahu ramai orang telah pun berubah menjadi baik. Dan diketuai rombongan ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu an Sayyidina Umar al-Faruq dan ber, berkesempatan dengan itu juga Sayyidina Umar telah dikelahkan al-Faruq oleh Nabi SAW kerana dengan beraninya dia berkata kepada Nabi SAW bukankah kita dalam kebenaran wahai Nabi mereka dalam kebatilan mengapa kita tidak dikelahkan Islam ini akhirnya orang-orang Islam menjadi begitu untuk salat dengan kemasukan Sayyidina Umar khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam Inilah antara kehebatan yang daripada manusia yang Mendapat hidayah Allah SWT Salat Taha Tahu penting kita untuk menggambar Gemburkan kisah-kisah seperti ini Tuan-tuan dan di anak-anak utamanya Supaya mereka mengetahui Kenikmatan, kehebatan Islam itu sendiri Berbeza daripada pendekatan setengah golongan Yang mengatakan bahawa Islam ini sebenarnya agama Yang mengajak kepada kekerasan, Mengajak kepada ketakutan Kami, agama kami mengajak kepada kasih sayang Kan tuan-tuan ini mengundirkan Allah sekalian Nanti kita akan lihat dalam ayat Yang Allah gambarkan tatkira Tetapi sebagai satu peringatan Bagi yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Golongan ini Golongan Masyihiyah ini mengatakan bahawa Lihat Islam ini satu agama yang menakut-nakutkan Bukan macam kami Kami agama yang sentiasa mengebirakan Ini propaganda murah dan juga dangkal Dari orang yang berniat tulus Orang yang tidak berniat tulus untuk menjadi kebenaran tuan-tuan padahal menurut ajaran Islam ini takut hanya sebahagian daripada perasaan hamba terhadap Tuhannya takut terhadap seksanya selalu diimbangi dengan perasaan raja raja iaitu keinginan kerinduan, pengharapan terhadap pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tegasnya takut kepada azab mereka menyebabkan seorang mengharapkan ni'mat syurga dan segala perbuatan dalam Islam selalu dianjurkan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum, tengok Assalamualaikum satu penghormatan kesejahteraan doa untuk dapat keamanan kepada orang yang kita bercakap dengannya Itu juga Bismillahirrahmanirrahim nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang jadi ucapan yang menyebut rasa cinta kasih Allah itu hanya ada dalam Islam tidak ada dalam agama Masihiyah tuan-tuan tidak ada dalam agama saya daripada Islam yang mengatakan bahawa agama mereka bersifat cinta bahkan tuan-tuan yang -tuan, dimulikat waktian Selanjutnya kalau kita lihat dalam surah Fatir hujung ayat ke-28 Tidaklah ada yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya melainkan orang yang berilmu Jadi rapatnya hubungan di antara ilmu ulama dengan ketakutan kepada Allah Kerana pada tiap-tiap satu sudut dan bahagian, pada tiap-tiap dalam bukti Nyata jelas dan ilmu itu kekuasaan Allah SWT Undang-undang Allah yang tidak pernah berubah maka dengan sini timbulnya rasa takut akan sekti Allah Subhanahu wa taala timbul lagi insafan bahawa manusia ni tidak ada nilai dalam kehidupan dalam alam ini tak ada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala Rasul Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Sa'labah an Sa'labah in hisatan qal, qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ta'ala lil ulama yaum al qiyamah idha qa'ada ala kursiyhi liqada'i ibadi Inni lam aj'al ilmi wa hikmati fikum illa wa ana uriit an agfiralakum ala maa kana minkum wala ubali Dari sa'ala wa'in haqam berkata bahawa Nabi SAW telah pun bersabda Allah berfirman pada hari akhirat kepada orang berilmu bila dia menghukumkan keputusan kepada hamba-hambanya, sungguhnya tidaklah aku jadikan ilmuku dan hikmahku pada kamu semua ini melainkan kerana aku hendak memberi ampun kepada kamu atas kesalahan-kesalahan yang ada pada kamu dan tidaklah aku keberatan sebenarnya Ini merupakan hadith, hadith riad tabara ni Dengan isnad yang jahit Tentu lah Ditafsirkan boleh oleh Mujahid Kita pernah berkenalan dengan Mujahid kan tuan-tuan Mujahid merupakan seorang Mufasir yang terkemuka Anak murid pada Ibn Abbas radhiyallahu Bagaimana tafsirannya Cukup hebat dan matinya pun ketika sujud Dalam usia lebih 80 tahun Seorang yang sangat diterima pandangannya oleh para ulama, para para a'imah termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Bukhari Bahawa turunnya ayat ini menyatakan bahawa Al-Quran diturunkan bukanlah hendak membuat kamu jadi sengsara wahai Muhammad Ia adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang sangat sekali taat kepada Allah SWT sampai mengikatkan tali tempat bergantung untuk berdiri bimbang kalau terleka dalam semayang atau mengantuk dalam semayang ikat tali takut-takut jatuh nanti terduduk tali itu ada inilah kesungguhan mereka dalam ibadah kepada Allah SWT katadah pula mentafsirkan tidak demi Allah Quran bukanlah untuk membuatmu jadi sengsara tetapi yang bau rahmat dan cahaya dan petunjuk dalam perjalanan menuju syurga jadi ayat ketiga ini ila tazkirata lima yakshah kata kecahada malingkan peringatan bagi orang-orang yang takut Sungguhnya Allah menurunkan kitabnya Dan memutus rasulnya sebagai rahmat Untuk seluruh hamba Supaya diingatkan Mereka ni dapat memanfaat dari apa yang didengar Daripada kitab Allah Apa yang halal, apa yang haram dalamnya peringatan peringatan Quran itu sendiri Jadi hebatnya tuan-tuan yang dimulikkan Mereka berubah menjadi orang hebat kena Quran tuan-tuan Sebagai contohnya pada zaman Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz Yang tak sampai pun 3 tahun Tapi keberkatan dan curah-curah Sampai disimpan Dalam khazanah Arkib negara Muslim negara pada waktu itu Sampai ke zaman Harun al-Rashid Yang juga merupakan seorang khalifah yang sangat saleh Yang disebut oleh Imam Zahabi yang Syir Alamin Mubala Kalau tidak kerana kesalehannya Allah tidak akan mewariskan untuknya Sepertiga daripada dunia Untuk dipimpin, dinaungi Harun al-Rashid ni berkata Aku tidak pernah envy Tak pernah rasa maknanya rasa jelas yang baik kepada khulafat Bani Umayyah melainkan kepada Umar bin Abdul Aziz aku melihat tangkai gandum yang tersimpan dalam muzir negara menunjukkan bertepatan dengan tarikh mentahannya tangkai gandum gandum yang ada pada tangkai tersebut besarnya sebesar sebiji buah kurma, sebutir gandum besarnya macam sebiji buah kurma berkat Kenapa ketaklimat Zahri antara perkara yang diambil berat oleh Khalifah Umar bin Al Aziz iaitu menghafal Al-Quran Memberikan dana kepada sekolah-sekolah yang menekankan penghafazan Al-Quran Ramai para hufaz lahir pada zamannya Contoh-contoh ada peluang, di sekolah ni Milikilah sebuah kitab yang bertajuk sehingga Al-Quran terpahat di hati Buku yang merupakan manual penghafazan Al-Quran ini Yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak Hafizahullah Menceritakan ada sebelas kaedah untuk menghafaz Al-Quran Dengan cara yang sangat simple Mulakan dengan surah-surah yang pendek Surah-surah yang orang Melayu minat untuk baca Kepada anak-anak kita Ada sebelas kaedah, tuan-tuan Diikut satu-satu ini, insyaAllah Seorang itu akan jadi hafiz Seperti pengarah buku ini Al-Hafiz, Al-Ustaz, Muhammad Salih bin Abdul Razak Hafizahullah, Al-Hafiz Bagaimana nak menghafaz Al-Quran Kerana bila Syairuna Umar bin Abdul Aziz mengajar bab menghafaz al-Quran negara pada waktu itu menjadi aman damai penjuri tidak ada harta menimpah ruah zakat yang nak diagihkan pun tak ada orang yang nak menerima kerana semua berada pada level kecukupan Tuan-tuan sebagai motivasi untuk kita ibu ayah agar menggalakkan anak untuk menghafal al-Quran antara mereka ke ken-ken menghafal al-Quran yang kita pastikan dapat mengajar mereka dengan baik tuan, -tuan. kerana sebuah hadis yang وقتنا Abu داود و ايضا ابو يعلى انصحل بمؤاز الجهني ان ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرئ القران وعمل بما فيه ولبي سووالداه تاجا يوم القيامه ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي Sesiapa yang baca Al-Quran dan beramal dengannya, maka Allah akan memakaikan kepada kedua ibapanya mahkota pada hari kiamat. Cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari yang berada dalam rumah-rumah di dunia. Jika diandaikan matahari berada dalam rumah-rumah kamu. Oleh itu apa pandangan kamu tentang ganjaran mereka yang beramal dengannya? Apa tuan yang dan muslimat sekalian? Kata Dr. Raib Asirjani buat segi wirai an-nubu hadis dhaif. Amu tidak syak bahawa ganjaran Mahala kepada ibu bapa yang menjaga Membimbing, memotivasikan anak-anak mereka Untuk menghafal Al-Quran Ia merupakan ganjaran yang sangat besar Dibuntukkan Allah Subhanahu SWT Agar ibu bapa ini menyebutkan anak-anak mereka Daripada usia kecil menghafal Al-Quran Kerana daya ingatan mereka ini Disifatkan oleh Imam Syafi'i Mumpama kamu mengukir pada batu Jadi tuan-tuan dimulikkan bahasa liat Ini kehebatan Al-Quran Sebut oleh Imam Syafi'i "Al-Ta'limu fi sigari Kan naqsyi al hajari belajar dari kita kecil suruh hafaz Quran itu seperti mengukir di atas batu. Tuan dan mulia kaum sekalian, ambillah peluang untuk baca Al-Quran. Lagi kalau kita perhatikan ada hadis lain riwayat dari ini dengan sanad yang sahih, an bin Umamah berkata an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal fa inna Allah lan yu'azhib qalban wal Quran. Sungguh Allah Subhanahu taala tidak akan mengazab hati yang menyimpan Al-Quran di dalamnya. Itu tidak lagi kepada hadis yang sering kita sebutkan Khairukum ta'alam Al-Quran wa'allamah hadis wa'ibu khairin juga Muslim Sebab kamu orang yang mengajar Al-Quran Belajar Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain Jadi tuan-tuan Dalam tuti sekolah ni Bimbing anak-anak kepada menghafal surah-surah pilihan Kalau tak surah Al-Quran pun Seperti contohnya buku yang bertajuk Sehingga Al-Quran terpahat di hati ni Sangat menarik kerana pendekatan ini Biasakan pengalaman Seorang hafiz menghafal Al-Quran Inilah hadiah kita tuan-tuan untuk anak-anak Supaya mereka akan menjadi Memberikan kita hadiah pula Di sisi Allah di akhirat kelak. Kalau kita tidak sibukkan mereka dengan perkara-perkara manfaat Untuk dunia akhirat mereka seperti ini Mereka akan disibukkan dengan perkara-perkara Melalaikan yang lain tuan-tuan Jadi Bila Allah menyatakan tentang Illa tazkirah talimah yakshah Ia merupakan satu peringatan untuk mereka Yang takutkan Allah SWT bukanlah takut dimaksudkan sehingga rasa bungkam itu timbul dari rasa stres rasa susah nak beribadah kepada Allah Subhanahu taala seperti dakwah saya setengah golongan masiahia mengatakan Islamnya agama yang mengajak mengikutnya kepada stres salah tidak stres yang dikehendaki di situ untuk membangkitkan motivasi dalam diri keseimbangan yang ada dalam ilmu tasawuf mengajar kita di antara al-khawf dan juga ar-raja bukan mengamalkan satu dan tinggalkan yang lain tashaqah ni tuan-tuan diambil buat asyqa syakwa ataupun syikwa yang mengandungi berbagai makna antara lain seperti disebut Ali Arabi Al-Asfahani kepayahan yang luar biasa kerana kerja keras yang melampaui kemampuan ataupun kesusahan kesusahan yang sangat berat untuk dipikul contohnya dalam kes penurunan al-Quran sebelum turunnya ayat ini Nabi Muhammad sallallahu melakukan berbagai-bagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t wa di samping itu mencurahkan fikiran dan tenaga yang melampaui batas kemampuan manusia Demi untuk menyampaikan Al-Quran itu. Dulu kita pernah baca dalam surah Kahfian lalu, "Allah Al-Kabah yang allah sakalah, Allah yubnu bihadal hadithi Asyafa, Asyafa." Kan kita pernah baca Muhammad S. masa sedih amat sangat tertekan jiwa baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tugas penyampaian dakwah ni berat. Tapi Allah tidak bertujuan untuk menjadikan baginda sengsara. Karena itu lanjutan ayat. Menjelaskan bahawa fungsi Quran sebagai peringatan Bagi orang yang nak takut kepada Allah SWT Ada sesetengah ulama' pula yang berpendapat bahawa ayat itu Sebagai komentar atas ucapan kaum musyrikin Yang mengatakan setelah melihat ketengunan Nabi dalam beribadah ini Mereka mengatakan Engkau ni memang telah terseksa Kerana meninggalkan agama kami Mujuti Al-Quran Al-Karim Demikianlah kata Al-Bayubawi Ah Muhammad, tengok Muhammad hidup kau makin susah kawan-kawan makin ditekan dianiaya, dizalimi oleh kami apa baidahnya kau ikut agama wabu ni Muhammad kan kebaik orang kau kekal dalam agama sebelum ini wabu Muhammad ha, ini dia merupakan sanggahan-sanggahan cabaran-cabaran mereka ke ke kemukakan kepada Nabi Muhammad SAW Alimah Al-Aswani menjelaskan bahawa kesengsaraan sebagaimana halnya kebahagiaan terdiri dari yang bersifat duniawi dan juga ukhrawi. yang duniawi itu terbagi kepada tiga yang pertama, Nafsiyah. Yang kedua, Badaniyah. Yang ketiga, Luaran. Jadi, Alimah Al-Fatihah mengatakan bahawa syakawah dapat juga dipahami dalam berarti keletihan. Kerana semua kesengsaraan pasti merupakan keletihan. Tetapi tidak semua keletihan merupakan kesengsaraan, tuan-tuan. Tidak semua keletihan merupakan kesengsaraan sebenarnya. Jadi Al-Quran tidak diturunkan untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW menderita Mengisyaratkan bahawa bimbingan Allah SWT kepada Nabi Agar tidak bersedih hati kerana penolakan kaumnya Dapat juga difahami dalam arti janji tentang kemenangan yang akan baginda raih Jadi seolah-olah ayat ini macam mengatakan Kami tidak menunggukan Al-Quran dan menugaskanmu menyampaikannya sampai engkau menderita, engkau kecewa Tapi kami pasti akan mendukung dan menjayakanmu Wahai Muhammad Tuan-tuan dimulikkan bahasa karihan Mekianlah Tafsiran kebanyakan para ulama terhadap awal Ayat-ayat awal ni untuk kita faham InsyaAllah dan kuliah akan datang Kita akan muka ayat yang berikutnya Moga Allah memberi kefahaman kepada kita Beri kuatan untuk kita Memahami Al-Quran yang dekatinya Biminglah anak-anak untuk cinta Quran quran Antara majalah yang baik untuk penyelunungan kita Majalah GenQ Yang diambil inspirasinya daripada Keislaman, para sahabat ramai orang-orang hebat kerana mendapat hidayah Al-Quran Al-Karim maka cuba dikemukakan dalam majalah yang simple ini mudah untuk dibawa ke sana kemari oleh anak-anak kisah-kisah motivasi orang-orang yang telah berubah menjadi baik kerana Al-Quran Al-Karim kalau mereka mampu melakukannya mengapa tidak kita tuan-tuan barulah anak-anak kita untuk membaca bahan-bahan manfaat seperti ini seperti contohnya majalah GenQ yang merupakan dalamnya kisah para sahabat kisah para tabi'in kisah para salafus-salih dan kisah abang-abang nak -abang, kakak-kakak yang sedang berusaha untuk menjadi baik pada hari ini Dengan petunjuk Al-Quran Al-Karim InsyaAllah kita akan lanjutkan dan kira-kira-kira ayat berikutnya Allahuaklam wa sallallahu ala sayyirina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Walhamdulillahi alamin wa barakaallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh